поміж кривавих згустків червоного маку, а той лискучий рудий вогонь перебіг через картоплю, схочив через городьбу, яка щирилася кутастим камінням, залізом та кістками, а ще спалахнув у вишняку, долинувши шелестом потревоженого гілля, і вже не стало того вогню, кіски не стало, духу княжої гори не стало» наче й не спускався сюди, не дивився і не дзвонив очима дзвониками. Отямувшись, падаєш із зеленого липового парашута на діл, поміж маків летиш полум'ям, уже вишняком, уже ліс, пташки перекошуються у горличках срібні стінки, ворушаться соняшні зайчики й тіні, а родої кіски нема, наче й не було, а тільки привиділося. Ось Баба Килина йде поміж кущів, несе сніпок трави на оберемку, вжала для кролів, і тобі кортить запитати в Баби Килини про дику кіску. Чи не здибалася з нею в лісі? та мовчиш, а раптом кіска почує, що про неї говорять, і вже ніколи не навідається в гості з княжої гори. Баба Килина дивується, що гасаєш у хащах, і лице в тебе чудне, мов би з якимось дивом пострічався. Додому гайда. Ось я тобі суниць нарвала, поласуєш, ходімо ж дитину. Буркочучи бере за руку і веде. А ти оглядаєшся назад, мов би хочеш пересвідчитись, що кіска не визирає з лісової гущавини і не дивиться тобі вслід очима дзвониками. Мати розказує слова її, Малинові дзвоники, що видзвонюють в журливу мелодію. Ця мелодія починає боліти в твоїй душі, і цього погідного дня, після недавнього дощу, який блищить тремткими краплями на листві дерев, на траві та на картоплині, світ одмінюється перед твоїми очима. Княжа гора постає такою, як у материні розповіді. Зима притрусила землею. Бухнастим снігом Дуби позадягалися сиво золоті кожухи Берези стоять Непогасними свічками Стовбори грабів чорні Мов би вугіллям Їх намальовано Грона калини Мерехтять рубіновою кров'ю Снігурі Жаристо квітнуть на кущах Сяє соснова глиця і Вітер дихає Шпарким морозцем а дітляхи, розлетівшись з граєю по княжі горі, спускаються схилом донизу, перегукуючись поміж собою. І голоси їхні гостро спалахують у студенному повітрі, аж осипаються жолуді з дубів от голосів, аж глиця сіється на сніжок, що біліє збіглим і згорняти киплячим молоком. І шишкарі. Спурхують із ялин, бо такі дитячі голоси тривожно яскраві, такі дзивін коланки. Попугувані в зимову одіж дітлахи йдуть за забородом. І тобі починає здаватися, що ти йдеш разом із усіма, йдеш зі своєю маленькою матір'ю, яка зовсім не така, як тепер, а наче сільська дівчинка. І ти також кричиш гострим голосом, Що ж кришиться від тривоги На іскристі уламки. І морозець щипає за щоки, І за голками Смоктались у пучки пальців. І налякані вашою ватагою зграєю, Налякані вашими батогами-голосами, То з-під одного, то з-під другого куща Схоплюються зайці, Порудко біжать униз по схилу княжої гори. Вони підстрибують клубками сірого вогню. Вони петляють поміж дерев, зникають поміж кущів. Ген і дикі кози майнули, з-під їхніх ратичок сніжок порхав легкими хмарками. Кози скочили в ярок, десь там і пропали в хащах. І сороки скрикотіли, то, летючи попереду, зграє, то, літаючи, позаду, зграє дитячої. І тут ударив постріл,